Oporrak bakean dio ondarri biako errikotxeak sostengatzen duen programa batek eta guztiok horretarako eskubidea dugulako ba, atzerriko pertsonek ere bai eta bereziki umek guztia aztertuko dugu den dena Inaki Gontzalezekin batera. Gunon Inaki? Keitxoa, gunon. Inaki zaitugu eta esan bezala ondarri biako udaletxeak oporrak bakean izeneko programa bat dauka Eta horrekatzean duena da Saharatik etorretako ume batzuk, heldu direla ondarri udara pasatzera ez da? Hoi da. Beraz, familiak behar dira hortarako? Hoi da. Eta zu, ba, familia hietako batzara? Zu eta zure familia noski? Hoi da. Hortengo gurtian buk e, lehenengo aldiz e, hartu degu horretako hume txole mat guetxian leheno bat ditugu beste laume baita eta Pentsatu gendun, eh, interes gara izango zitzaigula guri, bai aiek abatetik, eh, umiak ere hilaguntzia, eh, kanpotarre hilaguntzia, eta aparte, gurieek ere ikasiko zutela, eh, beste laguntzen baita. Minetxu du izena, saharar neska honek, ze maturte ditu? Behatzi, bederatzi urte ditu. Eta lehen aldi altzen beretzako kanporazioa la? Bai, beretzako bai, bere beste bi ditu eta bere beste bi aizpak etorri zandu dira, eta uste dut aitako bat orain diken e, Espainian daola, kacerezen dagola, e, programa honekin berekin. Iñaki, zuk dagoneko lau medituzula bai. esan duzu, zein elburu finkatu zanituzten etxean e, minetsu ekartzearekin batera? Zein helburu,ez pues, Haieka batetekan e, hemengo umeak e, zeen ondo bizi diren jakin dezaten eta beste toki batzutako umeak zeen e, gaizki bizi diren beaiek ere ikasi dezaten. Eta gainera haiekkerik laguntzen ikasi dezaten baita. Beder badira aste batzuk jada zuen etxean dagoela, bai. Minnetsu aldaketarek ikusi alduzue. Bai, bai, aldaketa ikeragarria. Etorrizanean eh, oso triste eta oso matentzun eh, gasorik antzegola nekatuta zegoen gainen bat eta eh, etorrizanean oso aula ikusi gendu eta orain ja oso alai ta gustura dabil kuriekin batean eh, Jonaz tienda dendentan Bal dago ohitura berezirik, ez? Errespetatu beharrekoa edo ez dakite likaduraren aldetik, behar bad erlijio aldetik. Hmm. Bai, hombere, beraiek, erligio aldeetekan ez da baino lako problemik. Berak, momentu bintzat ez da errezuan hazi, normalmente iten duten bezala. Nahi dunean, egin dezake. Gero, bai, berak, bai berezten ditu pixkat janarila, kolokesea, eta ikusten maldemadu txarrikila daola, ez du nahi zaten, eta gukere dalbaldimada estiogu jazten. Mhm. Gainontzean denetari jaten dute Bai, bai, bai, bai, hombre, denetika jate dute, baino e, Umiak dira eta hauek ere gauza goxuak nahi goizaten dituzte <laughs> Berdurak eta holoko gauzak baina Beraz, balazkirik ez Jaten ditu, baino poliki, poliki, poliki, poliki. Badira urte azurte errepikatu egiten duten familiak, hau da e, Beste ume bat, edo nerabe bat etxean hartzearena. Zuentzat, lehenengo aldia da. Bai. Eta sentxazioa zer da, azkenean etxeko bat gehiago bilakatzen da? Hoi da, etxeko bat gehiago, eta bueno, etxeko kereri bezala tratatzen diozu. E, Halik eta, karo, etxeko kereri bezala atentzio pixka gehiso prestatzen diozu gona, zertean, karo, hain aulduta eta totzen dira, pues bueno. Baina gero ya, ja, e, martxan jartzen dian orduan, ikasten dute aburo... E, E, e, txekoekin ere azarratzen, eta ikasten dute e, trastadak egiten, eta hor dut, limite berdinean jarri besta dute txeko keribizela. Azkenan naturaltasunez e, jokatzen dute e, umeak direlako. Karo, karo. Aipatu duzu, iritsi izenean e, ahul zegoela, eta orainere ba nekatua, eta bar hmm. beraientzat ere badago osasun aldeko elburu bat, ezta? Udara hemen pasatzearekin. Aipatu duzu, iritsi izenean Udara hemen pasatzearekin. Karo, a E, elikatu eta indar pixkat hartu eta besta egitekan e, guri zandigutenez han e, basamortuan egunero e, berroi tamarrado eta gortikan gora hituztela eta ordu nimen e, pixkat fresko gaude eta beraiek ere beru horiek gutxinez ez dituzte zufritzenan eta zure seme alabek zer diote? Pues, nire seme alabek daude denak oso guztura oso guztura zertekan azieretekan nola hain jaulta ikusi zuten Pues labak egin dute e, pina baten modura, arei launtzea, eta benga, eta benga, eta oso guzturado, jorazten, eta edo zar gauza itetan, eiten ari direla, pues, e, mine txukin kontatzen dute deneterako. Eh? Behar bada esaten dizuete, gero ondoren, aie jo nahi dutela, saharara. E, nere umeak? Bai, bisitan. Hombre, jun naiko dute, baina uste dut zailtia marra dala, bai. araño iristia. Eta ez dakit igual e, unen batean unen izan dike, eh? Justian Araré. Kresi garai hauetan Inaki em, askotan zailtasunak izaten dira ere, familiak Dai. lortzeko Dai. eta etxe batean ere, ba berbada sakrifizio bat da, mm -hmm. eh, kanpoko bat hartzearena. zueke eh, nola planifikatu duzue, eh? Kanpor ateratzeko asmoa zenuten eta ideiak aldatu dituzu edo besterik gabe benetako nahi bat zen ez es en a ber, gu normalmente es gea kampo latzen bueno o porrank e, urtegusien gaudeo porretan <laughs> o sea que es gea juten eta no las gean o porreta juten da ya ja. eh sarnak baditu ya 17 urte bigarrenak 15 hirugarrenak 14 e, pues pentsatu kendun pues bueno eh google anea jumia ralmadeu gutines eh gu gauden bitartean beste anaiak o mm. beste semealabak E, zain duko dute, txikilla, eta hola, ilkia. Hmm? Sakrifizioa, nire pentsatzen dut, klaro, sakrifizio importante izango zala, oporretan juteko jura bat lima gendun, baino, e, gano, oloko ume batekin, kanporatera eta gauz bat abestein dikestak gendu izango, baino, e, guri eudaletxiak ematen digudu e, salva kondukto bat, bezala kanpoa atetzeko, baino, Betiro, gauko gunean diren historiekin Gumen e, lapurretak bai. eta estakizertak izert Betiro, izaten dire arazoak so eta historiak eta momentum beintzat, oloko historiuriken estebu, estebu izango Bera, zeinak, esperientzia berri bat, bizitzen bai. ari zarete Uda honetan, no izarte gelditzen dira? Auek, e, agostoan bukera bitarte Beraz bada, oraindik ere denbora ba. luze Tarte bai. bat, eta zer diote Euskaraz eta Euskal Herriaz edo? Guztoko aldute? E... Horraindikan, ez du asko hitz egiten. E... Azida hitz batzuk ezaten e... erdaraz, e... gazteleraz, azida hitz batzuk ezaten, baina horraindikan ez du askorik hitz egiten. Hintzaten dut, ja datorren hastian, edo mendikan amarr bat egunen aziko dela, ja solta atzen errexego. Momentun gustura dago, baina claro, ezin diogu galdetu e... Ze irudi dakaten zerretik ezin digut, e... bera kontestaziorik anemar, orduan Hemen diken, aste paregatea hola ikusiko dugu. Eta zuek euskarazitzen diogu zuek? E, gu, nola gure umiekeri, normalmente euskarazitzen diogun, bere di gea. geha, e, bueno, lehenengo izkeratetzen zaiguna, euskara da. Bai. Baino gero kontuatzen geha, baina ez du ordun ditzen, orduan, e, gaztelera azitzen diogu. Ta gaztelera ulertzen du? E, bai, gaztelera oso handu ulertzen du. Uh -huh. Ulertu, bai, baina espresatu ez. Eh? Beraz, inaki, horten da, oso berezia da zuentzat, familia Bye. guztia dintzat, eta ongi, ongi pasa ezazuela, eta Bye. behar bada errepikatuko zenukete datorren urtean. Segurazki bai. Bai, Baila. bai, bai. Hami Baila. esker, tortsa atik. Bale,